Пропонуємо вам гарно провести час разом з Радіо Родина і, як завжди, дізнатися багато цікавого та корисного. Можливо, саме сьогодні ви почуєте відповіді на питання, що вас хвилюють. Тож, залишайтеся разом з нами. Починаємо з передачі «Загадки мови». Де мовознавець Леся Мовчун розкаже про особливості вживання відмінків, а також про походження слова «дереза». Ірина Щербатюк у програмі «Після уроків» розкаже, чому люди пліткують і хто й навіщо це робить. У програмі «Старшокласник» ви дізнаєтеся, для чого учні використовують інтернет, почуєте про моду в школі і якому одягу надають перевагу учні, і чи згодні вони носити шкільну форму. А також розкажемо про життєвий успіх і що для старшокласників означає вислів «Бути успішною людиною». Тож запрошуємо вас до «Радіо Родина». Марино, а яка казка в дитинстві тобі подобалася найбільше? Я дуже любила читати українські народні казки. Наприклад, Кривенька Качечка, Коди Горошко та Івасик Телесик. А мені цікавими були Лисичка Сестричка та Вовк Пані Брат, Пан Коцький. І знаєш, Марино, казка Коза Дереза також мені подобалася. А я в дитинстві довго не могла зрозуміти, чому Коза зветься Дерезою. Думала, через те, напевно, що вона така неслухняна та вередлива І досі не знаю правильне значення цього слова. Марино, так сьогодні ти нарешті це дізнаєшся. Адже мовознавець Леся Мовчун якраз і передачу про походження слова «Дереза» і розповість його значення. Це чудово. І, мабуть, не лише для мене це буде цікаво послухати у програмі «Загадки мови». Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про особливості вживання відмінкових форм в українській мові. А ще пригадаємо народну казку і дізнаємося, чому козу називають дерезою. Доторкнутися до поетичного слова допоможе нам письменниця Тетяна Винник. Вона розповість про талановитого нашого сучасника, який, на жаль, пішов із життя, про поета Леоніда Талалая. Скільки відмінків може існувати? Якщо мова має відмінки, їх повинно бути не менше двох, а саме прямий і непрямий. Два відмінки були у старофранцузькій мові, три відмінки мають арабська та румунська мови, чотири – німецька, п'ять – давньогрецька, багато відмінків у фінській мові – п'ятнадцять. У Лезгинській їх 18, а в Табасаранській мові 46 відмінків. В українській мові їх небагато і немало – сім. З-поміж них є один особливий, про який я хочу розповісти детальніше. Я маю на увазі кличний відмінок. Термін «кличний відмінок» живе в українському мовознавстві вже рівно 100 років. Його автор – обдарований науковець і письменник Агатангел Єхимович Кримський. Він і дав – таку влучну назву – кличний відмінок. Себто використовують його тоді, коли кличуть когось. Проте в період, коли намагалися притлумити відмінності між українською і російською мовами, говорили, що в українській, як і в російській – шість відмінків і додатково клична форма. А тому у звертанні, мовляв, не гріх ужити і називний відмінок. Та якщо ми звернемося до історії, то з'ясуємо, що кличний відмінок, як мовний факт, а не термін, дуже давній. І засвідчується найдавнішими писемними пам'ятками. «Поїді, княже, з нами вдань!» Читаємо в літописі. «Княже» – це слово «князь» у формі кличного відмінка. За сучасними нормами ми б, звісно, звернулися не княже, а князю. Українська мова зберегла кличний відмінок, а російська і білоруська втратили його. Ось тому -то, аби не порушувати норми, що продиктована самою системою української мови, не забуваємо правильно вживати іменники у звертаннях, так, як у народній пісні. Ой, вийди, вийди, серденько, галю, серденько, рибонько, дорогий кришталю. Кличний відмінок створює чи на найбільше проблем для недосить уважних. Одного разу я чула, як до співрозмовника людина зверталася тричі, і все по-різному. Андрій, Андріє, Андрію, яка ж форма правильна? З'ясувати нескладно. Андрій – іменник другої відміни в якої групи. Отже, має бути закінчення «ю». Так само, як і в іменах Василю, Георгію, Сергію і в загальних іменниках краю, лікарю, учителю. Іменники другої відміни твердої групи в кличному відмінку закінчуються на «е». Петре, Дмитре, Костянтине, Вітре, Козаче, Друже. Закінчення «у» мають іменники другої відміни твердої групи, зокрема ті, в яких є суфікси «ик», «ок» чи «к», та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячій крімже «батьку», «дядьку», «діду», «синку», «сину», «товаришу», «слухачу». Якщо вас зацікавила ця тема, ви можете звернутися до правопису, де подається система закінчень іменників та інших частин мови, або знайти відповідь на своє запитання в орфографічному словнику. А які особливості інших відмінків? Перекладаючи з російської мови на українську, ми не повинні обов'язково повторювати відмінок оригіналу. Краще знайти відповідник, характерний для нашої мови. На це звертала увагу видатний мовознавець Олена Курило, видавши ще в 1920 році прекрасний посібник, приклади для якого брала з фольклорних та художніх творів із записів усного мовлення. Прислухайтеся до порад Олени Курило, як перекладати деякі сполучення слів: пристать кому-нібудь, напосістися на кого, здержать слово, встояти на слові. Ослабівати – підупадати на силах. Похудіть лицом – упасти на лиці, спасти з лиця. Ухажувати за кем – упадати коло кого. Не виходіть із голови – стояти на думці. Бить під пару, подстать бути до пари. Віддать віди – бувати в бувальцях. Найчастіше помилки з відмінками трапляються, коли слова перекладаються точними відповідниками, які проте в одній мові керують одними відмінками, а в другій – іншими. Благодарю вас, дякую вам. Контрольна по математике, контрольна з математики. Прежде всего, перш за все, в найближче время – найближчим часом. Поетичну мову ми беремо за взірець без вагань, адже вона не лише художньо досконала, у ній емоційна напруга і глибока філософія. Про митця слова Леоніда Талалая, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, нашого сучасника, який уже пішов із життя, наступна сторінка загадок мови. Слухайте мою розмову з дружиною поета, письменницею Тетяною Винник мова це є певний пластилін, але якщо дуже багато іноземних слів, то людина все-таки починає змінюватися. І я, наприклад, по собі у студентські роки відчувала, коли я дуже багато вчила термінології різної, то я себе відчувала дуже виснаженою і мені дуже хотілося посмакувати своїми українськими словами, почитати поезію українську, послухати пісні українські, і справді після пісень після поезії, ти відчуваєш, що ти відновлюєшся, бо ти чуєш рідне, і красиве, і милозвучне. Воно тебе лікує, відновлює. Тож послухаймо зараз поетичне слово, щоб всі ми відчули красу його. Я б хотіла прочитати вірш Леоніда Талалая. Вірш називається «Ще до випускного балу». «Ще до випускного балу, згідно з циркуляром і статутом, нашу українську закривали, нас у перспективі розпихали, нас привчали ще дітей не бути. Щодо випускного балу ми стареньку вчительку укрмови, Обступивши тісно, цілували, а вона уперше нам ні слова. Навіть не сказала звичне «діти», Лише ронила на підлогу квіти, Біля дошки чорної повільно розкрешила залишок кройдини І нічого нам не написала. Щодо випускного балу тихо ніби тіні ми стояли, Ніби нас у класі вже нема, Чорна дошка. Вчителька Німан. Вислухайте передачу «Загадки мови». З вами Леся Новчун. Для кожної людини, скільки б їй не було років, чи то 15, чи 30, чи вже 70, спогад про дитинство пов'язується зі спогадом про казку. Тож пропоную пригадати одну з них. А починається вона так. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі. Кого ж він купив? А може, вам підкажуть підступні слова цієї придбаної на ярмарку істоти? Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку та вхопила води крапельку. Звичайно ж, це коза. У касті вона брехлива і свавільна, а все тому, що народна уява приписує їй чимало негативного. За міфами, козу як свою подобу створив чорт. А коли вона ожила і почала тікати, чорт ухопив її за хвоста і відірвав його. От начебто через те усі кози куцохвості. Але припускають, що нечистою почали козу вважати після прийняття східними слов'янами християнства. З острахом казали, кози то чортові вівці, коза всюди пролізе, бо в неї по коліна дідчі ноги. А у далеких наших предків, які мали своїх прадавніх богів, коза пов'язувалася з достатком і з родючістю землі. Це показує і обрядова дохристиянська пісня. «Де коза ходить, там жито родить. Де коза не буває, там його немає. Де коза рогом, там жито стогом. Де коза ногою, там жито копою. Де коза хвостом, там жито кустом». Існував на Різдво та на Новий рік звичай водити козу, влаштовувати святкову костюмовану виставу, у якій роль кози виконував перевдягнений парубок. І театралізоване вмирання і оживання кози символізували кругообіг часу. Та повернімося до нашої казки «Казки коза-дереза» і спробуємо розібратися, чому ж козу названо Дерезою. Можливо, задля рими? Казка бо насичена римованими монологами і діалогами, а добирати римовану прикладку – взагалі характерна особливість української фольклорної мови. Тут є і зайчик-побігайчик, і рак-неборак, і лисичка-сестричка, і кіт-воркіт, -кіт, і сорока-білобока, та й коза-дереза також цілком уписується в цей ряд. Що ж таке дереза? Словник української мови пояснює, що дерезою називають розгалужений кущ родини бобових і росте він у степу. Так само дерезою називають іншу рослину – колючий кущ родини пасльонових, який добре вкорінюється в сухих ґрунтах, на скелях та обривах. Така живучість і невибагливість дерези зумовила вживання цього слова в порівнянні «липне як дереза» та в переносному значенні «настирна людина», яке зафіксував словар української мови за редакцією Бориса Грінченка. Звичайно, можна було б пояснити прикладку Дереза до імені персонажа коза в народній касті як таку, що мотивується фізичними властивостями кулючої рослини або переносною ознакою причепливої істоти. Але мовознавці спробували зазирнути в історію слова Дереза ще глибше. Лінгвіст Віра Титівна Коломієць, досліджуючи походження слова «дереза», розглянула його не як іменник, назву рослини чи людини, а як прикметник, який називає ознаку самої кози. Адже в інших варіантах казки є словосполучення «коза-бедра». «Бедрий» – це строкатий, рябий, тобто такий, що має плями іншого кольору на бедрах, на стегнах. А може і «дереза» – це ознака кози за якоюсь особливою мастю? Припускають, що первісно ім'я кози у касті звучало як «коза-береза». Замість звука «д» – «дереза». Вимовляли звук «б» – «береза». У закарпатських говорах української мови є назва вівці за мастю «березуна». У словенській мові «бреза» означає «періста». У македонській «брез» – з білою плямою на лобі. Так само і болгарське «бряз» з білими плямами. Всі ці слова походять з праслов'янського прикметника «берз» – білий, світлий, споріднений з іменником «берза». Це «береза» – назва знайомого всім білокорого дерева. Отже, переконує нас мовознавець Віра Коломієць, в українській мові колись мав існувати прикметник «березий», у значенні «чорний» з білими плямами чи смугами. Наголошуватися слово «береза» як «береза» стало через вплив пов'язаного з ним іменника «коза». І тоді виходило в Риму, до ладу «коза-береза». Коли ж прикметник берези зник із активного лексичного фонду українців, його місце в імені казкового персонажа заступило більш зрозуміле слово «дереза». Що ж, не забуваймо казок! Іноді варто їх перечитати, вже ставши дорослим, і розгадати ще одну загадку мови. А наша передача завершується. Надсилайте свої спостереження, роздуми і запитання на адресу: Загадки мови, Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. А ще ви можете написати просто на мою електронну адресу загадравлик.meta.ua До нових зустрічей! Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадаємо, з вами Радіо Родина. І ведучі Марина Лозова і Юля Карпінська. Слухай, Юлю, чи доводилося тобі випадково дізнатися про себе неправдиву інформацію? Так, на жаль, доводилося чути про себе якісь плітки. І це неприємно дивувало. Цікаво, чому людям так подобається пліткувати? Якраз на це питання знає відповідь Ірина Щербатюк. І в програмі «Після уроків» розповість, чому люди пліткують. Привіт усім, хто на хвилі першого каналу Українського радіо. З вами ведуча Ірина Щербатюк. Приєднуйтесь. Сьогодні говоритимемо про плітки. Кожен з вас хоч раз в житті був об'єктом пліток. Або й сам про когось пліткував. Чи замислювалися ви, чому в людей є потреба пліткувати? І про що найчастіше? Хто більше вдається до пліток – дівчата чи хлопці? Коли про тебе пліткують – це добре чи погано? Як реагувати на плітки про себе? Та як навчитися тримати язик за зубами? Спробуємо сьогодні розібратися в цьому. Мої співрозмовники Валерій Бойко, Тетяна Гаврилова, Дмитро Романюк і Катерина Рашевська. Якщо тебе обговорюють, про тебе пліткують. Отже, ти або попереду, або ти вже чогось досяг, або ти просто цікава людина. Проте мені здається, в будь-якому випадку не потрібно цього робити. Ми повинні все говорити один одному в очі, тому що очі це люстерко людської душі. Якщо ми скажемо в очі, навіть щось не дуже приємне. Можна порозумітися, можна все якось з'ясувати, а пліткувати не потрібно. Я би сказала, що їм просто сум і немає чим зайнятися. Або їхнє життя настільки нецікаве, що вони шукають пригод на свою голову. А про що найчастіше пліткують люди? Якщо говорити про нашу вікову категорію, про мови, то це, звичайно, зовсім банальні речі. Просто обговорити, в кого який одяг, хто з ким зустрічається, хто про що говорить, хто чим живе. Це все можна обговорювати, дивлячись до нового очі, не перекручуючи фактів. А хто найчастіше пліткує? Хлопці чи дівчата? Думаю, дівчата. Адже дівчатам своєрідна балакучість така, вони люблять порозмовляти своєю подругою і, звичайно, попліткувати про когось. А найчастіше про що пліткують дівчата? Мабуть, про вбрання, адже дівчата вони всі такі модниці, і якщо якась дівчинка не так вділася, то це звичайно не облишить увагу. Є стереотип, що загалом пліткують дівчата і зараз складається така тенденція, що чоловіки також пліткують про економічні, демографічні, політичні проблеми, або ж про жінок це стандарт. Які блітки вам доводилось чути про себе? Наприклад, що. Я дуже егоїстична і не зважаю на інших людей. Я вважаю це неправильним, адже люди, навіть не поспілкувавшись зі мною, вже роблять якісь певні висновки. Це безглуздо. Коли ти почула про себе цю плітку, як ти відреагувала? Звичайно, в мене спочатку виникло бажання поспілкуватися з тими людьми, а потім я вирішила облишити це, адже хай займаються чим хочуть. Це їхні проблеми, а не мої. Всіх кліткарівнамагаюся знати, з ним говорити, або ж доводити, що їхня думка неправильна, або ж просто пояснювати, що. Відкувати не добре. коли я почав зустрічатися зі своєю дівчиною, пішли чи то плітки, чи то якісь заздрісні фрази щодо того, що вони обговорювали наші стосунки. Хай собі пліткують. Мене це в принципі ніяк не зачіпає. Люди, точка зору, яких мені важлива, все знають. Є знайомі дівчата. Вони люблять обговорювати увесь клас. Вони прийшли до когось, послухали якусь історію, і потім цю ж історію переповіли комусь іншому. Вони багато з ким спілкуються, але їх не поважають. Які можуть бути недоліки пліток, до чого можуть вони призвести? Людина може просто неправильно це прореагувати і змінити своє ставлення до чогось, і взагалі змінитися. З такими речами не потрібно зловживати. Коли людина поза очі чує, що про неї говорять щось нехороше, вона або хоче змінитися, або це її ображає і вона закривається. Якщо вона хоче змінитися, це звичайно добре.